Daneri. Vă așteaptă vineri de la ora 17 de la 8 vorbă le arăta. Bună ziua, dragi români de pretuctenieni! Aici e Radio Arad, stație pilot Radio TV Unirea Internațională, Viena. După acest moment muzical, Crai nou de Ciprian Porumbescu, vă invit să ne fiți alături pentru o oră la emisiunea de la o vorbă la alta, cu tema Față în față. Sunt Constantina Vădanii, gazda dumneavoastră la Arad. Îl salut cu drag pe prețiosul meu invitat de domnul profesor universitar dr. Silviu Gabriel Senteși. Muzica propusă pentru azi, care face legătura emulativă între conversații, este anume aleasă, eu având rădăcinile înfălticeni, un loc de bas și istorie de care sunt foarte mândru. Așadar, bine vă regăsesc, stimate domnule Silviu Senteși. Vă invit să vă prezentați ascultătorilor noștri. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, domnule colonel. Mă bucur foarte mult să fiu în emisiunea dumneavoastră în calitate de invitat. Ce să spun despre mine? <laughs> în general nu e bine să spui foarte multe lucruri. Eu sunt profesor universitar la Universitatea Aurel Raicu din Arad și la Universitatea de Vest din Timișoara la secția de germană. Am fost în diferite funcții de conducere la alte universități din țară, sunt colaborator la unele universități din Germania, am predat și anul acesta în Germania. În 2014-2015, iarăși am fost profesor în Germania la Universitatea din Tehnice Hochschule din Degendorf. Cam atât despre mine. În mare sunt căsătorită, am o fată și sunt foarte fericit să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și să ne putem adresa ascultătorilor Radio Unirea Internațională. Vă mulțumesc mult domnule profesor! Suntem, de fapt, față-înfață, față, doi universitari, doi profesori universitari. Astăzi e foarte greu să vorbim despre învățământul superior, Și nu numai, însă, având în vedere experiența dumneavoastră, aș dori să ne împărtășiți mai întâi din experiența dumneavoastră în activitățile desfășurate la Ministerul Educației. Da, a fost o experiență foarte interesantă, cea de la Ministerul Educației. Am avut acest privilegiu extraordinar să fiu vicepreședintele ANCS-ului, Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. Și din această poziție am fost implicat direct și indirect în două pro proiecte de flagship ale României. Este vorba de laserul de la Măgurele, LIMP, și este vorba de Danubius R Research Infrastructure, un proiect foarte important pentru Delta Dunării, Dunărea și tot ce înseamnă bazinul Dunării, în care sunt implicate foarte multe țări. Cam... Asta ar fi legat de partea aceasta de colaborare cu Ministerul Educației. Sigur, a fost o mare provocare, pentru că sunt foarte multe lucruri interesante care se pot face. Avem cercetători foarte talentați în România. Avem chiar și infrastructură destul de bună pe anumite segmente de cercetare și putem să facem mult mai mult din acest punct de vedere. Cred că dacă am folosit mai mult potențialul uman și chiar și tehnic, prin anumite programe, proiecte mai bine gândite, mai bine țintite, am putea să facem o treabă bună și din punct de vedere al cercetării. Foarte constructivă experiența dumneavoastră la Ministerul Educației, Mulțumim frumos, o să dezvoltăm acest, acest subiect mai departe, în continuare. Dar acum, dragi români de pretutindeni, dragi ascultători, să propun să ascultăm într-un moment muzical tot cu Ciprian Borumbeascu, de data asta o să ascultăm balada pentru vioară și orchestră. Thank <laughs> you. Orbola Alta. een van Constantina Vodanli. Vandaag, de la ora 17 de la, la Alta. Ik ben direct. Mulțumim că ne ascultați. Domnule profesor, vă rog să discutăm acum we aceste condiții de izolare, incertitudine și panică despre învățământul online. Sau poate despre cel hibrid. Cum văd studenții acest mod de învățare? Da, e o întrebare foarte bună. Îl văd și ca pe o oportunitate și ca pe o amenințare. Sunt anumite discipline, anumite materii pe care noi le predăm, care se pretează la sistemul de învățare online. Sigur, noi lucrăm cu diverse interfețe, care ne ajută să putem să comunicăm prin internet, prin acest mediu, și putem să avem o legătură just-in-time, adică, cum se spune, online, directă, nemijlocită, într-un timp real, însă, sigur, datorită anumitor particularități. Uneori nu ne chiar vedem unii cu alții, doar ne auzim, pentru că se prezintă ecranul, se prezintă anumite lucruri pe care noi le uh, transmitem studenților și atunci nu avem întotdeauna feedback-ul, nu știm cum reacționează studenții la ceea ce noi le spunem. Însă sunt anumite discipline, cum ar fi statistica sau econometria pe care eu le predau, care sunt... Uh, se pretează foarte bine, sunt mai matematice și se predează foarte bine la predarea online, deoarece putem să prezentăm pe calculator cum se lucrează cu ajutorul unor programe, cum este Excel-ul sau SPSS-ul sau R-ul sau alte programe informatice. Deci din acest punct de vedere ne ajută predatul acesta online. Sigur, este mult mai mult de lucru pentru profesor, pentru că trebuie pregătite materialele într-un mod special. Așa este mai simplu, te duci cu mâinile în buzunar, cum ar veni, ca să glumesc și umpli două, trei, cinci table cu formule și, cu sigur, dai și explicațiile aferente, formulelor și scrisului de pe tablă, dar mai este comunicarea directă, care este foarte importantă și care oarecum lipsește. Cred că în perspectivă se va dezvolta acest sistem, el trebuie îmbunătățit, dar în același timp se va îmbunătăți și predarea, cum s-ar spune, on-site, sau la locul unde se desfășoară procesul de învățământ, față în față. Pentru că este foarte importantă și această comunicare non-verbală pe care o are profesorul cu studenții. Da? Acum, aici legat de învățământ, sigur, sunt foarte multe lucruri de spus. Asta ca și formă de, de predare, ca și modalitate, interfață prin care predăm, fie online, fie on-site. Deși, mă rog, Sunt uh, multe lucruri care la ora actuală pot fi uh, comparate, pot fi puse față-înfață, ci e vorba de interacțiunea directă sau interacțiunea printr-o interfață intermediată. Și care un pic te dezumanizează. Asta ar fi partea cea mai negativă. Este una tehnică, este una mecanică, nu este una reală efectivă. Acum, Tinerii, în general, sunt obișnuiți cu mediul virtual și cu această comunicare pe internet. Pe telefon, în mod deosebit, sunt foarte obișnuiți, dar e bine să se obișnuiască să lucreze și pe desktop, pe calculator, pe laptopuri. Chiar și pe tabletă este mai bine decât pe telefon. Da, Cam atât vreau să vă spun într-o primă fază. Legat de învățământ, sigur, aici sunt foarte multe lucruri care se experimentează la nivel mondial. Sunt diverse forme, metode tehnici care sunt într-un proces de evaluare și în perspectivă o să vedem ce se va întâmpla. E nevoie în România în mod deosebit, asta vreau să subliniez, și cred că și la nivel european continental, nu doar de o reformă a învățământului, ci e vorba de o schimbare totală. Da? E o schimbare de paradigmă, de model. Nu reformă, ci schimbare totală. Nu este suficientă doar o cârpeală. Trebuie regândit tot sistemul. La asta gândesc unii din, din alte părți. De exemplu, japonezii au pornit chiar încă de acum vreo 2-3 ani așa numită reformă vitejească, asta este o traducere mot a -o, o reformă foarte importantă în învățământ. Știm, de asemenea, că finlandezii au obținut rezultate foarte bune în ceea ce privește modernizarea învățământului și mă refer la partea de pedagogie metodică și, sigur la întreg sistemul și la habitatul în care se, se desfășoară învățământul. Și aici, cum se realizează spațiile on-site, clădirile, cum sunt luminate, cum sunt aranjate. Acum ar trebuie regândită și poate că perioada asta de pandemie ne ajută să accelerăm acest proces și să facem niște clădiri cu adevărat moderne care să beneficieze de iluminat natural. Soare care distrug automat microbii în, une, în unele situații. Dau un exemplu. Uh, am zis de finlandezi care au gândit până și la nivel de spații cum ar trebui să arate sala de clasă și așa mai departe, însă și englezii sunt foarte avansați în ceea ce privește metodele noi de, de predare, de... Uh, Pedagogice, tehnici importante de transmiterea informației, sunt multe școli americane, private din Statele Unite și școala de la Shanghai. Deci, sunt câteva școli foarte bune, de la care noi, europenii, avem de preluat, de învățat câte ceva. Da. Eu, am predând în Germania, am încercat anumite lucruri ultramoderne și -am, am văzut că încă nu merg nici măcar în Germania. În România merg parțial, dar aici lipsesc alte, alte elemente da? în a prezenta lucrurile foarte, foarte moderne. Foarte interesante opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Dragi ascultători, se cuvine să luăm o pauză lirică tot cu Ciprian Porumbescu de data aceasta la psodia română pentru orchestră. Vă așteaptă de la ora 17. De la vorbă de Arad. La Arad, ființează două universități, una de stat, alta particulară. Aș dori, stimate domnule, profesor, să faceți o prognoză despre ceea ce va fi. Nu dorim să discutăm de partea cui suntem, ci doar. Să punctăm avantaje, dezavantaje, oportunități ale alegerii în carieră pentru alumni. Este foarte bine că m-ați întrebat de cele două universități. Eu am lucrat în ambele universități, am fost unul din membrii fondatori la Universitatea Vest Vasile, Vasile Goldiș. Încă din 90 am început activitatea acolo, dar am fost și unul din membrii fondatori ai Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Stat din Aurel Laicu din Arad. Deci cunosc ambele universități, sigur că din 1995 sunt cadru didactic la Universitatea de Stat, la Universitatea Aurel Laicu din Arad și într-oarecare măsură nu cunosc uh, toată evoluția de la Universitatea Vasile Goldiș, însă uh, este foarte important că în linii mari cele două universități sunt complementare. Uh, aici la stat este inginerie, dincolo este medicina. Sunt uh, puține domenii în care uh, lucrurile se suprapun. Când am început în 1995 la stat, noi chiar la științe economice am făcut secții care erau complementare. Am început cu finanțe, cu contabilitate, care nu era la, la Facultatea de Științe Economice de la Goldish, care atunci se, se numea altfel, de Facultatea de Marketing Management Informatic, așa se numea atunci. Sunt sigură, ele sunt deosebit de importante și de utile, universitățile pentru dezvoltarea unui oraș. Fără o școală puternică, fără universități, un oraș nu se poate dezvolta. Un oraș respiră prin mediul academic pe care îl are, respira ia legătura cu știința, cu tehnica, cu arta, cu cultura, prin universități, prin învățământul superior. Și asta este un lucru deosebit de important. Acum, legat de oportunități, sigur, absolvenții și ai noștri și cei de la, de la Goldish, foarte mulți dintre ei au ajuns foarte departe, sunt cu o pregătire deosebită, unii, mulți lucrează în străinătate, mulți lucrează în companii multinaționale, este foarte important să creăm un cadru pentru ei de dezvoltare. Aici sunt niște paradoxuri. Unii sunt prea calificați pentru ce se oferă pentru piața forței de muncă, unii nu sunt suficient de calificați pentru ce se cere pe piața forței de muncă. Deci, uh, suntem uh, oarecum uh, într-o, hai să spunem așa, într-o situație în care uh, există posibilități, dar uh, nu există suficiente compatibilități între uh, piața forței de muncă și uh, ceea ce se oferă la un moment dat. Uh, sunt. Uh, Însă, în perspectivă dezvoltării, am văzut multe ale zonei industriale și dacă vor veni firme mai bune în Arad, mai mult ca sigur că mulți din absolvenții noștri și cei de la Aurel Laicu și cei de la Vasile Goldiș își vor găsi un loc de muncă foarte bun și foarte bine plătit, fie la companii multinaționale, fie la companii care sunt de tradiție în Europa sau chiar companii românești care se dezvoltă și se extind și în Arad. Și de ascultători, nu... pentru că suntem la o emisiune față în față, de la o vorbă la alta, în următoarele minute voi ceda microfonul discuției noastre, distințului nostru invitat. Trecerea aceasta, plăcută, va fi făcută după un intermezzo muzical George Enescu, Rapsodia Română. Radio de Unirea, un radio pentru toți românii. Bună ziua, domnule colonel! Acum de data asta dumneavoastră sunteți invitatul meu și am această plăcere să vă întreb câte ceva despre activitatea dumneavoastră. Știu că sunteți lector universitar, sunteți doctor în știință, inginer de profesie Și mă că vă cunosc mai mult legat de legăturile pe care le aveți cu Aradul prin salonul Gutenberg și, sigur, cred că și tipografia Gutenberg și mai ales prin cărțile pe care le-ați scris. Sunteți foarte prolific în ultima vreme, am văzut foarte multe cărți interesante. De unde vine această pasiune pentru, pentru a scrie? pentru a vă exprima în scris. După cum se poate observa, scrisul meu are un parcurs progresiv. Dacă în prima parte am expus ce înseamnă ideea de patriotism la români, în cartea a doua am împărtășit valențele mele interioare și exterioare alb. Acestea însemnând foarte multe implicări pe plan civic, național și internațional. În această de-a treia carte, în treia cea carte care am, am, am scris-o, am împlinit de dincolo de viață dorința tatălui meu, Ioana Vădaniei și am tepărit un manuscris intitulat simplu Amintiri și dedicat tot simplu urmașilor mei. Da, foarte frumos. Este interesant că ați intrat într-o altă etapă a dezvoltării dumneavoastră, o etapă foarte interesantă și foarte frumoasă, care este, permiteți-mi să vă adresez această întrebare, care este mesajul de bază al acestor cărți? Ce emană ele? Ce mesaj transmit? transmit dragostea de neam, de semen, de popor, de patrie. Așa am văzut eu la prima vedere, dar poate aveți un gând legat mai special de care este mesajul de bază. Sau poate fiecare carte are un mesaj anume pe care dumneavoastră ați dorit să îl transmiteți cititorilor. Fiecare carte are un mesaj specific gândurilor mele care am început cu fundamentul atitudinii mele față de acest popor român. Am definitivat încă o dată istoria poporului român, patriotismul și gândurile mele față de acest popor, respectul față de istoria noastră, de prezentul nostru și de viitorul nostru a poporului pe aceste miliaguri. Noi românii trebuie să avem de grijă ca această istorie să fie cunoscută de toată lumea. Și atunci am considerat că pot să încep, fiind și ca inginer militar, având o educație dată și la, pe timpul cursurilor la Academia Tehnică Militară, dar și în viața mea și în tradițiile care au fost în familia mea, cu bunicul meu care am căzut eroic la, în primul război mondial, la Mărășești, Cu tatăl meu, care a fost în al doilea război mondial prizonier în Crimea și, știu eu, și asta atitudinea lui față de țară, a fost transmisă și la copiii lui din familia lui, în care am făcut și eu parte. De mici am fost educați în așa fel, în care să cunoaștem și istoria de părinți, de profesori de bunici și, în general, atmosfera care a fost la Fălticeni, cunoscând istoria. Am cunoscut toată istoria de sute de ani a orașului Fălticeni, Liceul făcut acolo și mai departe la Academie. Au făcut să-mi completez această educație, care am folosit-o mai târziu și cunoștințele de istorie le-am folosit în continuare pentru atitudinea față de această țară și Am considerat la această vârstă să le pun și pe hârtie gândurile mele. Da. Știți ce am remarcat, domnule colonel, din cărțile pe care le-am văzut, că le-ați scris, că este și această dorință de a împărtăși studenților din experiența dumneavoastră de inginer militar, ceea ce este un lucru foarte important să transmiți noi generații ceva din ce ai acumulat, din experiența ta, din cunoștințele tale și mă bucur că la noi, la Rad, vin așa oameni remarcabili care au o carieră frumoasă în spate și, uitați, pe lângă asta, oferă noi generații un cadou, să-i spunem așa, legat de împărtășirea experiențelor și uh, cele de natură sentimental-patriotică, dar și legată de cunoștințele acumulate în timp. Da, eu vă propun să ascultăm acum o piesă a lui George Enescu, poema română, și să avem un moment muzical și să ne bucurăm împreună. Vorbeala ta. Emisiune realizată de Constantin Avdani. Va Vă așteptă vineri de la ora șapte de la ora vur. Vorbeala ta. Am revenit în direct, suntem la studioul Arad al postului Radio TV Televiziunea Internațional, Viena, și stăm de vorbă cu domnul colonel Constantin Avdani care este, suntem, într-un fel, parteneri în această discuție foarte frumoasă legată de uh, profesie, legată de realizări. Uh, și am să vă întreb de ce la Arad, uh, aici, uh, ați dorit să vă împliniți, hai să spunem așa, din punct de vedere uh, sentimental, emoțional, să transmiteți acest bagaj de cunoaștere mai departe, Prin publicațiile dumneavoastră și nu în altă parte. Și, sigur, sunt și alte întrebări pe care doresc să vi le adresez. De ce la Cugir ca inginer militar? De ce Dulcea Moldova? Sunt foarte, foarte, foarte multe întrebări în același timp. Dar, în răspundeți la care doriți dintre ele. Stimate domnule colegi, aș începe cu ultima întrebare. De ce? Dulcea Moldova, pentru că acolo am văzut lumina zilei. Provin dintr-o familie care mi-a insuflat dragostea și respectul față de ținuturile natale, dar și față de câteva personalități de mare notoritate care au trecut prin zona în care m-am născut. Mihai Eminescu, Matei Milo, Miel Sadoveanu, Nicolae Labieș. Ion Creangă și mulți, mulți alții a căror uh, sceptru a contribuit la formarea mea de mai târziu. Revinind la întrebarea întâi, de ce la Arad am uh, vizitat cu mulți ani în urmă Aradul în interes de serviciu, dar în uh, peregrinările mele la României din diaspora, în special la Viena, prin domnul uh, Ioan Godja, am întâlnit un nucleu de intelectuali arădeni. Și de la o vorbă la alta, cum iese și genericul acestei emisiuni, am schimbat opinii, cărți și am discutat despre Arad ca și leagăn al Marei Uniri, ajungând la Alba Iulia, cetatea Marei Uniri. Da, domnule colonel, ați avut o... Fapt, pe, și pe dumneavoastră v-am cunoscut tot la Viena, la un con cert dedicat uh, micii uniri uh, din uh, 24 ianuarie 2020, când uh, fica dumneavoastră a susținut un uh, recital liric alături de mari artiști ai lumii. Uh, prietenii mei de acum, aredenii, au început să mă invite la diverse manifestări istorice, culturale și științifice și astfel am ajuns chiar să fiu promovat de dumnealor. Referindu-mă la întrebarea de ce la cogir ca inginer militar am respectat decizia de repartiție, că la noi se făcea cu repartiție cu decizia de asta, după e, aluțenția Academiei Tehnice Militare și astfel cogirul mi-a devenit a doua casă. Aici mi-am întemeiat o familie, mi-am educat cele două ofice și mi-am desfășurat cariera de inginer militar. În încheiere aș dori să vă mai întreb despre cariera dumneavoastră universitară. Știu că sunteți lector, universitar, doctor. Ce anume discipline, ce anume materie ați predat și ce v-a plăcut mai mult să predați sau să faceți, deci... să transmiteți studenților? M-am ocupat în special de tehnologie de fabricare a munițiilor a armamentului în zona Cugirului, în care am aplicat teoria acumulată atât în timpul studiilor la Academie, cât și mai departe. În toată viața mea am avut la mine întotdeauna cărți de specialitate și mai de bază fundamentale, dar și cele care aduceau noutățile pe planul nostru de proiectare din lumea largă. În calitate de inginer militar și de responsabilitățile care le-am avut, am răspuns de industria militară din partea Ministerului Apărării pe industria aflată în jumătate de vest a țării. Cu această ocazie, pe planul ăsta de, de responsabilitate, am avut foarte multe știu, schimburi de experiență cu firme străine și din vest, foarte multe din vest, în care mi-am adus contribuția pentru bunul mers al înzestrării armatei române aflate în faza de modernizare. Domnule colonel, eu vă mulțumesc foarte frumos. Noi ne mândrim întotdeauna cu cei din armată, pentru că știm că armata este baza țării, talpa țării și ne bazăm pe brațul ei puternic întotdeauna și suntem bucuroși că uh, sunteți o personalitate care dorește să vină la arat, să colaboreze cu grupul de intelectuali de aici și uh, sigur, e o mare bucurie pentru noi. Sunt încă multe întrebări pe care aș dori să vi le adresez, uh, pot să vă mai pun și alte întrebări? De acord, cum are dragul? Da. spuneți mi vă rog, ce vă place cel mai mult la catedră? Ce v-a plăcut cel mai mult să faceți în relația cu studenții? Cum vedeți această relație? Relația era foarte concretă, apropiată între mine și studenți. Eu am avut în responsabilitate pe anii în care am fost lector să mă ocup de studenți Aflați în, în fazele de știu, făceau practică industrială la eu, industria de apărare. Eu, nu am avut catedră numită, eu eram eu, șef de comisie militară pe Vestul Țării, eu, și atunci, întotdeauna când aveam probleme de colaborare de vineau studențe în industria de apărare, eu mă ocupam de, eram responsabil pentru bunul mers al treburilor și întotdeauna toți studențe și toți profesorii și toți cei care răspundeau de aceste acțiuni și de pregătirea lor perfectă, eu am răspuns întotdeauna cu foarte bine, cu rezultate foarte bune. Vă mulțumesc, mult. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți actualul învățământ acesta online, la distanță? Învățământul acesta online, credeți că ar fi bun pentru domeniul tehnic? Se pretează, nu se pretează? Mai ales că acolo trebuie arătate anumite lucruri. Poate uneori trebuie și demonstrate. Este foarte bună tendința aceasta de a lucra și cu ajutorul calculatoarelor și cu ajutorul noilor metode, ele trebuie îmbinate, trebuie reorganizat tot sistemul, pentru că reorganizarea sistemului înseamnă să adapteze pentru fiecare domeniu de pregătire aceste elemente. Ele sunt și elemente care vin din spate și această teorie fundamentală, matematică, mecanică, și de toate care sunt în aceste domenii, cum suntem noi și le înțelegem, cele, cele tehnice, ele trebuie îmbinate foarte bine. Cineva trebuie să acționeze la sistemul general. Ele toate sunt bune pentru că trebuie să evoluăm și randamentul la fel trebuie accesat și dacă vrem să fim o, o generație și o națiune care iubește evoluția în lume, vor fi o un popor, o țară care va fi respectați și de ceilalți aflați în lume și care s-au dus înaintea noastră cu aceste acestea, dar noi trebuie să luăm ce e bun și să mergem și noi în continuare să materializăm acestea în dezvoltarea civilizației poporului român. Domnule colonel, mi-a plăcut foarte mult cum ați răspuns. E un răspuns foarte echilibrat și foarte bun. Așa văd și eu lucrurile. Aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Cum... Vă ați simțit în perioada asta a pandemiei? Cum vă simțiți? Ce efecte negative are asupra activității dumneavoastră? Probleme negative nu pot să zic că sunt, pentru că sunt o persoană care, chiar dacă sunt la pensie, eu citesc foarte mult, mă pregătesc foarte mult în domeniul tehnic, pentru că la mine nu s-a oprit odată că ieșirea la pensie, în continuare să studiez, să iubesc tehnica, să iubesc evoluția și să fiu, să fiu documentat zilnic aproape despre ceea ce se petrece în lume. Bineînțeles că sunt și aceste evoluții care au loc în lume, în biologie, în influența asupra ființei umane, noi trebuie să respectăm ceea ce se spune de către autorități, și să avem de grijă de organismul nostru ceea ce poate lua din zonă și ce nu poate lua din jurul nostru. din așa. Mm. Și atunci eu respect foarte mult ceea ce se emite pe, de la guvern ca să pot să fiu să respectat toate, toate regulile protejat, protejat, da, protejat pentru că ceea ce îți face rău tu singur te va costa cândva și atunci trebuie să respectăm toate, toate astea. Dar, bineînțeles, în mediul în care trăiesc, zona în care trăiesc și asta, mi oferă posibilitatea să am acces la ceea ce trebuie să mă pregătesc în fiecare zi, cu știința, cu medicina, cu respectul față de legi și așa mai departe. Ați răspuns foarte bine și eu sunt de aceeași părere, trebuie să avem grijă, dar în același timp să privim acest lucru ca o oportunitate, adică putem să scriem mai mult, putem să studiem mai mult în perioada asta, să ne aplecăm asupra unor lucruri de documentare, asupra cărora nu ne-am putut apleca până acum. Aș dori să vă mai adresez o întrebare și o să o pun într-un context mai larg, care oarecum provocatoare, Vedeți să discută, pentru că sunteți specialist în, în domeniul militar, se tot discută la nivel european crearea unei armate europene. Credeți că acest lucru este oportun, este necesar, e binevenit, nu e binevenit? Ce părere aveți? În lumea în care am intrat după 1990, este o lume în plină evoluție, care are în spate atât reforme, economice, cât și militare. Uh, nimeni nu vrea să uh, fie un război mondial, sau mai știu eu, lumea vrea pace și liniște. Uh, pace okay. și liniște se poate uh, face și către armată, dar armata trebuie să fie pregătită întotdeauna pentru cei care nu vor pace. Și atunci noi vedem în lume că sunt atâtea organizații care luptă pentru război. Ele trebuie anihilate, trebuie aduse la ordine, așa cum se face acum, și nu se poate face decât internațional. Și atunci noi nu putem să rupem legăturile cu NATO, nu putem să facem alte programe de dezvoltare decât cele care sunt emise la Bruxelles, de Uniunea Europeană. Această evoluție, după câte se pare, nu dorește un alt război mondial ci e, să manifestă în lume fel de fel de tendințe și ele trebuie echilibrate cumva. Și atunci zona în care suntem noi e, prinși în aceste organizații, în acest sistem economic e, militar, e, ne asigură nouă e, o garanție că putem trăi în pace în continuare și ne putem dezvolta așa cum vor și tinerile generații și cei care au trecut prin viață și vor să se bucure de o viață liniștită. Deci, domnule colonel, este adevărat a zicala dacă vrei pace, pregătește-te de război? Sau... Cum este, e? este cumva adevărată, dar cei care conduc asemenea evoluții au în minte, în primul rând, păstrarea păcii. Dar păstrarea păcii, după câte se vede, trebuie foarte bine apărată cu mijloacele proprii ale armatei. Armata, vedem că este organizația NATO care noi suntem membri și ne bucurăm foarte mult de apreciere și, vorba aia de un sistem, în continuare să trăim în pace. Domnule Conolel, vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi, cu ascultătorii de la Radio TV, Radio Unirea Internațională Vienna. Vă mulțumim pentru ce ne-ați spus, pentru gândurile frumoase, bune, interesante și în încheiere vă adresez gânduri frumoase, plăcute și multă fericire, împlinire și un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Și eu vă adresez dumneavoastră acele jurări și de asemenea românilor de pretutindeni, gândul meu bun, ca cetățean și bun patriot, se îndreaptă către toți românii de pretutindeni. Se apropie ziua națională a României. Totodată se apropie sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de anul nou, care, după situația în care ne aflăm acum, suntem nevoiți să le, să le petrecem în fiecare în casele noastre. Nu vor avea acțiuni concrete în teren și de aceea... Tot, suntem cu încredere și răbdare să avem răbdare că, și speranța că totul va fi bine până la urmă. O să scăpăm și de această e, periculozitate e, dată de către acest virus, virus dar e, lumea va fi capabilă să îl învingă pe acest microb care este și ne creează atâtea, atâtea periculozități în sănătate. Mai mult ca sigur că așa va fi. Uh, dragi prieteni de pretutindeni, vă mulțumim că ați fost alături de, de noi. Încheiem emisiunea de la Arată uh, din nou cu un mare român, cu George Nescu, Balada pentru Vioară. E o baladă atât de frumoasă și reprezintă atât de bine sensibilitatea și frumusețea poporului român. Vă doresc un sfârșit de săptămână frumos, ne reauzim, rămâneți alături de Radio TV Unirea Internațională.